Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man tabi'ahum li isanin illa yamudin amma ba'du Qulal musallifu rahimuallahu ta'ala wa sataqa rahimuallahu ta'ala Fa inna man <todohan> kana aliman bika muttali'an alaika muhaiminan alaika yisba'u ma takulu wa yara ma ta'falu wa biru jami'a ummurika fa ma'ata haqiqatan wa in kana faqa'a arsihi haqiqatan di anna al-maiyata la tastalsimul istima'a fil maqadi. Sedalah apa yang dikatakan oleh beliau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Waqadhat yang mengetahui dirimu muttali'an 'alika Mengetahui dirimu Menyaksikanmu Mendengar apa yang kau katakan Melihat apa yang kau lakukan Dan mengatur semua urusanmu Maka dia adalah Dan yang bersamamu secara hakiki Meskipun dia di atas ars Secara hakiki Karena ma'iyah Atau kebersamaan Tidak mengharuskan Al-istimah Filmakan Kumpul dalam satu tempat Yang sama Wahyu. Walasnya Rekod itu Taala. Buatku Luha dapat di Dun. Alam dapat Dama. Mingkala Neshir Neshir Islamit Ibn Taymiyah daripada Taala. Pasayhu Iwadhu. Anakna Hu. Sitakun Sitakun Wahakun. Padahal Ia Anak Allah Subhanahu wa hidrun wa ilman wa qudratan wa sam'an wa basoron fa kayfa yanqunu ma a khfa wa huwa qashii mustawin mustawin alayhi nah aku katakan wa la maka ini penegasan perkataan sekaligus temanya yang telah lewat ke maka penulis atau musannif yuwaddih menjelaskan Sesungguhnya makna perkataan seorang muslim intemiah itu benar dan benar. Dan hal itu karena Allah Subhanahu wa taala 뜻 makhluknya. Dalam artian mengatur menjaga, mengetahui, berkuasa, mendengar dan melihat makhluknya. Fa kaifa la yakunu ma khalti ini maka bagaimana mungkin dia tidak bersama makhluknya meskipun dia di atas arch istiwa di atasnya qul sami'u wa akhra ma ta'ala al-wajhu ath-thalithu alla hum la furida intina'u isma'il ma'iyati ului fi haqqil khaliqi lam yajim ayakun hadhalika mumtani ar fi haqqil khaliqi alladhi jama'a li nafsihi baynahuma inna ta'ala la yamatihu shay'un min maqluqatihi kama ta'ala laysa kamithlihin kamithlihi shay'un wa huwa sami'un Wa ila hadal wajhi asyaru syikhul islami ibnu taymiyata fil akilatil wasityati min majmu'il fatawa Haythu kola wa madukira fil kitabi wa sunati min kurbihi wa ma'ayatihi Layunnafi madukira min uluwihi wa kawfliyatihi Fa'innahu subhanahu layisaka mislihi say'un fi jami'i nu'utihi Wa huwa aliyin fi dunuwihi wa qaribun fi uluwi intahakalamuhu rahimahullah ta'ala Wala syarihu hafizahullah wa ta'ala Wahasilu hadal wajhi thalithi Alladidhaqarahul musannik Warahimahubwahu Dhamma la bujuhi ha Dimna bujuhi imtina'il ma'iyati Ma'al ulwi Wa annahu la yunakidu ahaduha Al-afara amrani Al-amru al-awalu Annahu law aftana imtina'u Ijtima'il ulwi wal ma'iyati Fihakil makhluki Fa innahu laysa Maksani al-fihakil khanfi Jalau'ala Bikawlihi ta'ala laysa kamidlihi syait yakni lafi asma'ihi wa sifatihi wa lafi af'alihi, kami kli isyai. Nah. Sisi penjelasan yang ketiga yang menunjukkan tidak ada pertentangan antara ma'iyah dengan ulu. Lau furida andai diandaikan andeikan. Intina mustahil berkumpulnya ma'iyah dengan ulu untuk makhluk, maka la ya lazim, tidaklah mesti. Tidaklah mengharuskan. Tidaklah mustahil pada makhluk Itu mengharuskan Ayakuna zalika mumtani Itu juga menjadi satu hal yang mustahil Untuk sang pencipta Yang sang pencipta itu sendiri telah Mengumpulkan dua hal tadi untuk dirinya Karena tidak ada Satu hal yang mustahil untuk makhluk Tidak mesti menjadi Sesuatu hal yang mustahil bagi Khaliq Karena tidak ada satupun makhluk yang serupa atau semisal dengan Allah seperti mana firman Allah lewat kami fikih, tidak ada satupun, tidak ada satupun yang, uh, satupun makhluk yang semisal dengan Allah Subhanahu Wataala, bahwa semuanya on besar dan dia maha Uh, mendengar lagi maha Melihat Baiklah, ilaha wajah Atau penjelasan ini telah disaatkan oleh sakul Islam Ibn Temiyah dalam Akhidahwa Setia Yang matan Akhidahwa Setia ini Ada di Majib Ufata Wajib yang ketiga Imtihan mengatakan dan apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah yang mengatakan kalau Allah itu dekat dengan hamba-nya dan Allah itu ma'iyyah bersama hamba-nya itulah yunafi tidak bertentangan tidak bertolak belakang dengan apa yang telah disebutkan bahasanya Allah itu berada di atas dan di atas karena tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah kata-kata ini mengisyaratkan Wajub al-wajah al-thalis. Fijamiinati dalam semua sifat Allah, bahwa aliyun fidunuhi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dzatnya ada di atas sana, fidunuhi meskipun dia dekat dengan hambanya. Kali pun fiduluhi, dan dia adalah Zat yang dekat meskipun dzatnya ada di atas sana. Kesimpulan dari uh, Penjelasan yang ketiga ini Yang disampaikanlah penulis Limna Sebagai bagian dari Wujuh Beberapa sisi yang menunjukkan Mungkin saja Tak kumpulnya Ma'iyah dengan ulu Dan bahwasannya Salah satu dari keduanya Tidaklah membatalkan Yang lain Maka ada dua poin yang boleh sampaikan. Lawam karena imtinaul istimak seandainya mungkin mustahilnya berkumpulnya al ulu dan maiyah untuk makhluk, maka itu bukanlah satu hal yang mumtahin atau mumtana. Mustahil untuk sang pencipta jalan wahala, karena Allah berfirman, leisakan misli shay. Ya ini artinya oh. La fi asma'i wa la sifati Tidak ada satupun makhluk Yang semisal dengan Allah dalam nama Sifatnya Ataupun perbuatannya oh. Sekali lagi tidak ada satupun makhluk Yang semisal Dengan Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan ayat ini As-su -so, ayat uh, 11 ini Uh, kemudian tersebut ayat Bahwa Samihul Basir Apa hikmah Kemudian dipilihnya Nama Asami' As dan Al-Basir Di di sini uh, Dari sekian banyak Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada penjelasan yang menarik Yang disampaikan oleh Sesolah Al-Syeikh Di Sarabliyontu Wasitiyah Dan sebelumnya adalah Sayyid Muhammad Amin Al-Singkiti Bahasanya e, Disebutkannya Mendengar dan melihat Karena e, e, Sebagian besar e, Makhluk Itu Punya dua sifat ini Atau kalau saya sintetik mengatakan Semua makhluk hidup Hewan Itu pasti punya sifat ini Mendengar dan melihat Ya, atau yang mungkin lebih tepat Sebagian besar Hewan ini Manusia dan hewan Makhluk hidup Itu memiliki sifat Mendengar dan Melihat Maka Seandainya Dalam Isbat Tul asma Wasifat Itu mengharuskan Kesupaan dengan makhluk Maka Eee eh, Maka tentu uh, seandainya menetapkan sifat bagi Allah itu berarti menganggap Allah Subhanahu dengan makhluk maka tentu uh, satu hal yang sangat uh, mendasar adalah uh, ada kesamaan, ada kesupatan antara Allah dengan makhluk dalam mendengar dan dalam melihat. Namun tak kalau Allah Subhanahu Wataala mengatakan bahasanya. Sifat yang identik dengan semua makhluk hidup yaitu mendengar dan melihat itu adalah sifat yang Allah miliki dan itu tidak menyebabkan Allah serupa dengan makhluk buktinya awal ayat lisam misli syaiy maka palaki sifat-sifat yang lain Kalau katakan di sini Allah mendengar dan melihat dan itu tidak serupa dengan makhluk padahal ini adalah Sifat yang hampir dimiliki oleh semua makhluk hidup, manusia dan hewan Maka jika itu sifat yang semua ada pada makhluk Itu ternyata tidak menetapkan dan meyakini adanya sifat tersebut untuk Allah tidak menyebabkan temsil Maka sifat yang lain lebih-lebih lagi -lebih kemudian yang kedua yang ada di uh, penjelasan uh, musannid alhamdulillah alhamdulillah maa kararahu syekhul islami ibnu Sayymiyata rahimu fil aqidati awa suyati yati wada kararuhu musanniku ya, wada ya. kararuhu musanniku wadah kararuhu musanniku huuna ya. liubayyina masabakal Min anna hu Min anna hu la Tanakudu Tanakudu Baina Kauni rabbi Jala wa ala Maa khalqihi Wa kaunihi Mustawin Ala Arbihi Ya'lamu Ma Khaulku A'wiluna Wa mahum Alaihi Pain yang kedua Adalah Apa yang disampaikan oleh Sekhidu Salam di al Akhidah Wasitiyah Dan disebutkan Ulang oleh Musanib Di sini Bipain untuk menjelaskan Ketara yang telah lewat Tidak ada pertentangan Antara Allah Jalla wa'ala itu Bersama makhluk dan Allah itu Istiwa di atas ars Ya'lamu mal khalqu amilun Allah mengetahui Apa saja akan dilakukan oleh makhluk Wa mahum alaih Dan Allah mengetahui Bagaimana keadaan Makhluk saat ini wa aslamatu wasallatu wa barakatullahi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-ilmu mafahatu fil ma'iyati rahmati, wa al ala husnihi. Bahaullah yang mursalah ulama khabum menghafal kemasalahan kata pribu. Bagi semua tani yang kulihat inamai Allah melukul kita maktabah ayatku nama aku filati tanah tiu meluhii wasdiwa ini adalah syiir. Bahaullah yang kululiati kululi atau minudahna injahmiati baguihirim baguihirim baguihirim. Masa buloh batinun karam. Azhma as-sanafu ala itu yang muluna inna ma'iyatullah li khaatihi muhtadharat ayakunama'un fi qadimi wa atabuti uruhih faqa asyih. Tercara ada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyata majmu'ul fatawa. Nah, uh, pelengkap atau ya, tambahan manusia eh uh, berkaitan dengan ma'iyatullah terbagi menjadi tiga kategori, tiga kelompok. Kelampau yang pertama mengatakan bahasanya Kebersamaan Allah dengan makhluknya Muktadaha Konsekuensi maknanya adalah Allah mengetahui dan meliputi Mengtahui dengan detail keadaan makhluknya Dan inilah makna ma'iyah Untuk ma'iyah amma Dan Allah subhanahu wa ta'ala menolong dan menguatkan Makhluknya Hambanya Makhluknya jika ma'ayahnya adalah ma'ayah khasa. Ma'asubut uluwihi dengan meyakini eh, bahasanya zat Allah ada di atas sana. Dan zat Allah, Allah istiwa di atas ars. Inilah musalah. Akhidatul salah. keyakinan salah dan akhidat mereka. Walhaq itulah yang benar. Sebagaimana telah lewat takiruhu penjelasannya. Kelompok yang kedua mengatakan bahwasanya Kebersamaan Allah pada makhluk Artinya Allah itu bersama makhluk Di muka bumi Ditambah Mengingkari Kalau Allah beradat Allah ada di atas sana Dan kalau Allah istiwa di atas ars Inilah akidah Kululiyah Akidah Kululiyah Inilah akidah yang dianut oleh Kudamaul Jahmiyah Jahmiyah masa silam dan selain mereka ini, selain mereka hulatusufia pemadzhabu hum dan mazhab mereka adalah batil dan mungkar dan salaf ijma atas kepatilannya dan sepakat untuk menghinggarinya kelompok yang ketika mengatakan mayatullah terhadap makhluknya artinya ayakunamaahum fil ardh Allah itu bersama mereka Zat Allah itu bersama mereka di muka bumi. Ma'asu buat al dengan meyakini kalau Allah itu zatnya ada di atas sana, di atas arsh. Tiga kelompok ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di majemuk fatawa. Masuk. Allah Shallil katakan bahawa aku adalah benar. Aku bersumpah terhadap Allah Yang Maha Besar, sesungguhnya dia di antara binatang-binatangnya, dan hukum-hukumnya. Dia telah menerima aksara yang nasih di, dan dia diambil oleh orang-orang yang benar. Dia telah mengatakan bahawa mereka yang mengatakan bahawa mereka ومع أن الله سبحانه وتعالى قوة أرشي عالد على خرق مستوى على أرشي هو مع خرق معية المحتضاء العلم والقدرة والتكبير وهذا المعية العامة وتزيد في المعية اللحظة معية الله لعهل الإيمان اللحظة والتأييد والمسرة والتثبيت على الحق إلى غير ذلك من معامة ربوكية أموما وخصوصا Wa ahli sunnahi min na'imah al-huda Yukarruna adhadah salafi Bi jami'i al-a'fami awal-an Hatta Yara suha' Bi'l-lihni al-samih Walqari'i Watuhalita Masha'shatul haqq Qalbahu Thumma ba'da dhalika Thumma ba'da dhalika Yusbi'awna Bil madaihibil uqhra Hatta sunni Al-salafi Al-ladhi Tashrafu qalbuhu bilhafbi wa arakahu wa alatahu Wa yusbihu mungkiram dikulli mahuwa batilun Wa zayhun wal khirafun anil hudai Nah uh, Aku berpasangka kuat Pastinya penulis Mengkhususkan uh, Pembahasan Ma'iyah Dengan pihak dan bayan Dengan penjelasan yang demikian total dan panjang Eh, dikarenakan betapa agungnya masalah ini dan betapa pentingnya masalah ini. Khuturah itu eh, terkadang maknanya bahaya, terkadang maknanya penting. Khatib eh, bisa maknanya bahaya bisa maknanya penting, bisa maknanya gawat. Walihada oleh karena itu dan beliau menyebutkan macam-macam manusia, macam-macam kelompok manusia dalam masalah ini dia mulai dengan menyebutkan keyakinan Ahlul Hak Yaitu Salaf Yang meyakini bahasanya Ma'iyatullah itu benar Sebagaimana hakikinya Dan sesungguhnya Ma'iyatullah itu tidaklah Bertolak belakang dengan al-uluh dan istiwa Maka ma'am Meskipun Allah Ta'ala itu di atas ars Artinya Allah tinggi di atas Seluruh makhluknya Karena dia istiwa di atas ars Maka Allah itu bersama makhluknya Dengan ma'iyah dengan kebersamaan Yang maknanya adalah mengetahui Menguasai Mengatur Inilah makna konsekuensi makna Ma'iyah ammah Untuk ma'iyah khasal maka ada tambahan ya Bukan berubah ya Namun ditambahi Ma'iyah ammahnya tetap Makna ma'iyah ammah Mengetahui, mengatur Itu tetap Cuma ada tambahan makna Karena untuk ma'iyah khas Tidak ganti Tidak ber, uh, tidak ber, uh, berubah Berbeda namun ditambahi Dan untuk ma'iyah khas Ada tambahan makna Bahasanya ma'iyah Allah untuk orang beriman Artinya adalah Allah menjaga, menguatkan Menolong, meneguhkan orang yang beriman Di atas al-haq Di atas kebenaran Dan yang lainnya Min ma'ani rububiyah yang merupakan konsekuensi dari rububiyah Allah Umuman wa khususan secara umum dan khusus Maka al-sunnah Yaitu dari para a'imatul huda Menjelaskan uh, akidah salaf Di jamin ahkam dalam berbagai hukum uh, Awalan pertama kali uh, Disebutkan Aqidah yang benar itu dalam urutan nomor satu supaya kokohlah atau terpatrilah dalam benah pendengar dan membaca Waktu itu bahasa satu hakikat bahumu ini agak enggak familiar kalimat semacam ini. Karena biasanya bahasa sah itu untuk hati. Jadi waktu itu lah aku bahasa takkan lebih agak dia syataqal itu alung hati yang paling dalam wallah alam ini kembali atau tapi kok itu pakai ta ini tak berarti enggak kayak enggak salah tapi eh e, pasangan yang familiar itu basyasa itu ya, sama qalbi bukan sama alhaq sehingga uh, masuklah atau sampailah kebenaran ke relung hati yang paling dalam dari seseorang. Summa ba'da dzalika yatauna. Kemudian setelah itu para ulama menjelaskan ee uh, akidah yang lain sehingga seorang Sunni Salafi lari dari akidah-akidah tersebut karena kebenaran telah demikian merasuk dalam hatinya. Alati Al tushri baqalbu uh, bil haqq telah terserap kebenaran itu pada hatinya dan dia telah mengenalinya dan telah akrab dengannya maka dia seorang muslim itu mengingkari semua yang batil menyimpah uh, sesat dan menyimpang dari al huda Okay, inilah cara belajar yang benar Cara belajar yang benar orang itu diajari dulu tentang hal yang benar Hal yang benar, keyakinan yang benar, pemahaman yang benar Setelah itu baru kemudian diajari hal yang keblinger, menyimpang dan tidak benar Jangan sampai orang itu demikian melontoh uh, Untuk suruh bicara yang sesat Oh ini sesatnya gini gini gini gini Terus ceritanya yang benar bagaimana uh, Malah gedek tidak tahu Malah lupa uh, Orang demikian Nafal oh kalau orang itu begini begini begini begini Maka dia adalah aliran ini Begini begini begini maka dia aliran ini Lalu, Kalau Allah sunnah bagaimana? Malah jawabnya ngawu Masalah-masalahan asal Ini cara belajar yang keliru Cara belajar yang keliru Maka dalam masalah apapun eh, Kita harusnya eh, Cara belajar yang benar adalah Ajarkan eh, kebenaran terlebih dahulu Jika kebenaran itu masuk dalam hati Terus kemudian Ajari beritahu tentang Kebaptilan, kebaptilan itu begini, cirinya begini, orangnya syaratnya begini Ini nah, cara belajar yang benar Kemudian begitu pertama belajar langsung disuguhi uh, uh, Cara mengenal yang sesat Jangan diajari bagaimanakah kebenaran itu sendiri Dan al-madha pesani Fokus Al-madha pesani Al-adhi taba'amu syabu Syabu'rayim wa'allahu madhada'an Salafi'is wa'akadhu Lululiyatin Baladhi'at nasirullah ma'ayyat As-Susbuli wa'anakadha Al-adhi'at salafi'i Al-adhi'at salafi'i Al-adhi'at salafi'i al Baik itu nafsu wang, poporasi, popor poporasi, bahasa bumi hala makanan, makanan, kereta, kereta, ponsel, baik makanan, makanan, makanan, makanan, makanan, makanan, makanan, makanan, makanan, makanan, makanan, makanan, makanan, makanan, makanan, makanan, makanan, makanan, makanan, Hadiah hadiah ribat di kedlam ini adalah maha biji yang mengharu. Allah ala arsy mustabilari wa mukasabati wa maafal fiqani. Tawakal di darjah Keyakinan yang kedua eh, yang ad-kaahu disebutkan berikutnya oleh penulis setelah menyebutkan akidah salaf adalah akidah hulul mereka itulah orang-orang yang menafsirkan dan memakaiyah dengan makna al-hulul kebersamaan dengan makhluk artinya Allah Subhanahu Wa Taala bersama makhluknya dalam artian halun bertempat dengan tempat yang sama dengan makhluknya bersama makhluknya wayung kiruna dan mereka mengingkari kalau Allah berada di atas eh, sana di atas arsnya, di atas seluruh makhluk eh, keyakinannya adalah satu hal yang mungkar, batir dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijimah ahli Sunnah demikian pula kesepakatan orang yang masih punya akal sehat dan fitrah yang bersih, seluruhnya menolak eh, akidah mululiyah kita yang ketiga mengatakan, uh, mereka adalah orang-orang yang mengatakan bahasanya Mahiya Allah bersama makhluknya artinya Zat Allah bersama makhluknya di bumi sekaligus Zat Allah itu berada di atas ars Dat Allah ada di bumi sekaligus di ars Maka beberapa dalil yang ada itu kalbiaton menunjukkan patennya keyakinan ini wahai pembaca senyala subhanahu wataala zatnya di atas ars semaya istiwa di atas ars wa wa ma'akhal tahi dan dia bersama Makhluknya dan bersama makhluknya artinya sama saja. Baik makhluk tersebut adalah penduduk langit, penduduk bumi, ataukah makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Oleh kerana itu yang bersama Allah Swt adalah pengetahuannya, penglihatannya, dan pertolongan dan bantuannya. Perkataan penulis hal ini disebutkan oleh Syaikhul Islam, kutu aku katakan yang dimaksudkan bahasanya Ibn Taimiyah. Menyebutkan tiga-tiganya Bukan hanya yang ketiga saja Namun tiga-tiganya Beliau mengatakan berkaitan dengan yang ketiga Mereka berpendapat Bahasanya Maksudnya Allah terhadap makhluknya Maksudnya Allah bersama makhluk makhluknya di bumi Disamping Maksudnya Allah Itu di atas sana Di atas Tepannya di atas ars ini Kalau misalnya kelihatan Allah itu Anakmu, Aku di Aku di dalam Musuh setia Kiraili, dan Kau di dalam Kau di dalam Ta'ina Musuh Sarmai, Ta'ina Musuh Sarmai itu tak tak terima ada Ahu. Madha Ahu, Madha Ahu Inal Buloli, di anakmu Batilan orang Qaula sharifuha fitrah mu taala waqulu muharrat akidul bishayaini atau madzhabaini antara mereka sih kata maktabi salafi atau tabi ruhuh wajahnya budhlanomah tabil jahmiati wal muzahilati wa man tafawun min abdil bidai min abdil bidai min abul ruhati. Nah makat za maha ula mereka mereka peranggapan bahasanya mereka Mengambil dan berpegang dengan Bahir Nas berkaitan dengan Ma'iyah dan Ulu Mereka dusta dalam hal itu Fatalu Maka lalu mereka sesat Karena dalil-dalil Ma'iyah Tidaklah mengharuskan apa yang mereka Klaim yaitu hulul. Karena hulul Tempatnya Tad Allah Di bumi, itu satu hal yang kuatil Dan tidaklah mungkin Bahir Cermaan Allah dan sabda Rasulnya satu hal yang kuatin. Maka kalimatnya adalah penegasan, menegaskan dua poin e, atau dua aqidah. Benarnya aqidah salah yang telah lewat penjelasannya, batilnya aqidah jamiah mu'tazila, pemelafa lafahoh dan orang yang berselimut dengan selimut mereka, iaitu orang yang mengikuti jejak mereka min ahli bidah dari ee uh, terbagi ahli bidah yaitu kalangan khululiyah ya okay, setepatnya kalamusan ibu dan di ikram ada al-ikhtisar al-ini bal balnya tuntap bi bihau aqulu bi ismihi sam'an wa qawlan wa qudratan wa tadbiran wa nahmadu zalika fi ma'ani wujudiyati wa asyhadu aqulu sabaha qariban bi taqdir madhhabi as-salafi fil ma'iyyati wa Anusratu batai du batai du al kitbu. Kalau musanit dan biru akalin. Asyamtu ini masa tak boleh ada. Anja dibuat dibuat dari peralatan dan benda-benda surat yang kaki dan perangkat. Kamal kita Satahkan, satahkan, satahkan bila dinalui walbautiyyah, walistiwai, ala ashiq. WahaiNulhu di sana, bacaulillah, WahaiNulhu yang agung, WahaiNulhu yang maha kuasa. WahaiNulhu yang maha berkuasa, WahaiNulhu yang maha berkuasa. WahaiNulhu yang maha berkuasa, WahaiNulhu yang maha berkuasa. Uh, catatan iklam ketailah bahasanya tafsiran ulama salaf yang menafsirkan ma'iyyatullah terhadap makhluk bahasanya Allah bersama makhluk dengan ilmu layak tadi tidaklah arti tidaklah arti dari tafsir salaf ini adalah al-iqtisar al ilmi, terbatas ilmu saja bal ma'iyyat bahkan ma'iyyat itu taktadi ayatah juga bermakna Allah meliputi makhluk dengan pendengaran, penglihatan, kekuasaan Dan pengaturan, pengaturan ya, Dan semacam itu Yang merupakan makna-makna dari Hubupiah Allah Maka di sini uh, Assalamualaikum warahmatullahi Menyampaikan bahasanya Di ayat yang menyatakan tentang Allah bersama makhluk nih, Tafsiran salah Itu memaknai dengan ilmu Maka Riwayat dari Salaf mengatakan maknanya adalah ilmu Maka beliau sampaikan bahasanya Itu Tidak menghauskan Cuma ilmu saja Maka ini adalah tafsiran dengan contoh Maka eh, Maka mana yang adalah ilmu dan hal-hal yang Sejenis dengan itu Karena diantara metode tafsir Salah adalah menafsirkan Sesuatu dengan Contoh Itu yang ingin disampaikan oleh Eee eh, Penulis di sini menjelaskan bahasanya tafsiran salaf yang menafsirkan ma'iyatullah dengan makhluk dengan uh, ilmu itu adalah menafsirkan ayat dengan contoh dan itu bukan membatasi cuma ilmu saja. Saat berkurban baru saja uh, takrir ada penjelasan tentang aqidah salaf tentang ma'iyah bahasanya. Aqidah uh, dasar tentang maya, mutamimun, memuat, fimat atau manahu, muatan, makna makna hububiah, al-haq, al-haq Allah, jalan sana. Oh, ma ada maya khas dan maya am. Maka di antara makna hububiah untuk maya am adalah ilmu mengatur, mendengar, melihat. Kerana antara makna makia untuk makia kals adalah menolong, menguatkan dan menjaga. Maka kalau kita lihat maka e, Taklif dari e, penara di sini kurang mengenai. Apa yang diuang mengena pada sasaran yang dimaukan dan diinginkan oleh musonnya. Kemudian catatan yang lain telah aku sebutkan secara sekilas. Itu yang dimaksud dengan isarat di sini. Aku sebutkan secara sekilas. Aku sampaikan secara sekilas itu artinya itu yang dimaksud isarat. Bukan isarat tangan, isarat apa? Nah, Posibul. Namun ya penjelasan juga, namun penjelasan yang singkat, tidak berdetil detail Firasat apakah dalam uh, penjelasan yang lewat, bahasanya Allah itu ada di atas sana berdasarkan dalil quran berdasarkan lima dalil, Quran, Sunnah, akal sehat, fitrah dan ijtima'. Dalil Al-Quran maka sangat uh, tanah waad, sangat variatif. Dalalatuhu, aladariq, dalalatul kitab, dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan kalau Allah ada di atas sana. Terkadang Allah menggunakan kata-kata ala atau 'ulu dan fauqa. Kadang menggunakan kata-kata istiwa di atas 'ars atau mengatakan Allah itu fi samak. Kata-kata aliy wa huwal al aliyul azim. Dan Allah itu zat yang maha tinggi, lagi zat yang maha agung. Maka Zat yang maha tinggi di sini yang paling pokok maknanya adalah tinggi Zatnya. Artinya Zatnya ada di atas sana. Di samping Ali di sini menunjukkan uh, Al-Uluh fi sifat betapa luhur sifat-sifat uh, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui bahasanya ulul sifat itu mujma'un alaih bainal muslimin. Kalau Allah itu ulul sifat memiliki sifat-sifat yang agung dan mulia itu semuanya sepakat. Namun sifat yang mulia yang jadi milik Allah itu yang mana? Nah itu ya. Sudah nanti rinciannya isinya ada khilaf kaum Muslimin al-sunnah dan al-ul bid'ahnya Tapi al-sunnah dan al-ul bid'ah itu sepakat Allah itu adalah zat yang sifatnya Sempurna Sifat nah, Sempurna untuk Allah itu seperti apa? Nah ini Penjelasan detailnya nanti Beda antara al-sunnah dengan al-ul bid'ah Menggeringkasnya ulu bagi Allah itu Mencakup tiga makna Ada ulu d'at dan uluwul sifat Dan uluwul qahar Memaksa dalam artian Apa yang Allah inginkan itulah yang terjadi Tidak ada yang bisa menentang Dalil uluwul qahar Itu ayat selanjutnya Wawwal qahiru fawqa ibadi atau kata fawqa Ada qahar Jadi adalah adat yang memiliki sifat qahar di atas hamba-hambanya. Kata-kata fakak kata, jalil Allah zat Allah ada di atas sana. Ar-Rahman al-A'la astawa. Allah Ar-Rahman itu istiwa atau berada di atas arsy. Dan ayat yang menegaskan kalau Allah itu istiwa di atas arsy ada tujuh ayat dalam Al-Qur'an. Nih, ada tujuh ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan Bahasanya Allah itu istiwa di atas 'ars. Amin tu mangfisamai ayat sifat ikumul Apakah kalian merasa aman eh, dengan dat yang fisma di langit jika jika menenggelamkan kalian ke dalam bumi karena kalian tidak mau taat kepadanya. Eh, Demaksa dengan fisma eh, sama di sini maknanya adalah al ulu sehingga maknanya fil ulu. Allah zatnya ada di atas sana. Apakah kalian di, merasa aman dari azab siksaan azab yang ada di atas sana? Allah kirimkan azab dengan tenggelamkan Allah tenggelamkan kalian ke dalam perut bumi sebagaimana Qarun. Dan, dan bisa juga fisama di sini artinya adalah fi diartikan Ala dan sama kita artikan dengan bangunan langit. Amin Tom mangfisama ai man alas sama atau man fokus samai. Apakah kalian merasa aman dengan uh, terhadap adab dan siksaan yang boleh jadi dikirimkan oleh dat yang dia berada di atasnya langit. Karena tidak mungkin kita maknai. Bisa dengan di sini kita artikan Allah di dalam langit, artinya Allah tertutup langit, terkepung langit. Satu hal yang tak mungkin. Maka maknanya adalah Allah itu fil uluhi, asma di sini adalah bimakna sumu sama ismu sumuan sama'un un. Nah, maknanya adalah masdar sehingga uh, semakna dengan fil ulu Allah berada zatnya berada di atas sana. Sama di sini tidak kita terjemahkan dengan bangunan langit. Namun kita terjemahkan dengan di atas sana. Nah, kalau uh, samanya mau kita terjemahkan dengan di atas uh, tetap di langit boleh, namun V-nya kita maknai dengan ala. Dan terkadang dengan menggunakan kata-kata Su'udil asia naiknya berbagai hal wa uruz dan naik wa off dan naik menuju Allah semacam firman Allah ialah seadul kali kata-kata yang baik itulah yang naik dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala para malaikat dan jibril tak aku naik menuju Allah. Jikalau Allah ketik ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa yang Isa ini mutawafika wa fi'uka ilayya salah satu makna penjelasan ulama Ahlus Sunnah tentang ayat ini makna mutawafika bukan mematikan namun ya Isa ini qabiduka okay. wa fi'uka ilayya wa Isa sesungguhnya aku menggenggammu dan aku mengangkatmu ilaiyah menuju sisiku. Tafsiran yang lain mengatakan. Fihadil ayat takdim wa takhir. Dalam ayat ini. Ada sesuatu yang didepankan pada seharusnya dia di belakang. Dan ada sesuatu yang dibelakangkan pada seharusnya dia di depan. Sehingga makna ayat. Ini roh fi uka ilayah. Semak mutawafika. Sesungguhnya aku mengangkat dirimu ke sisiku, kemudian nanti engkau akan turun ke bumi di akhir zaman, kemudian Allah lah mutawafika akan mewafatkan. Tafsiran yang lain dok uh, ayat ini. Maka kata-kata Alif Yikailah -kata, disini menunjukkan dalil ulu. Dan perkataan dengan menggunakan turunnya berbagai hal dari sisi Allah, contohnya adalah firman Allah Al-Nazalahu Ruhul Kudus Mirabika. Katakanlah bahasanya, Ruhul Kudus itu jibril lah yang menurunkan Al-Quran dari sisiMu, dari sisi RabbMu. Dari, dari RabbMu artinya Allah lah yang mengucapkannya, Allah yang jelas. Berbicara mengucapkannya kemudian didengar oleh Jibril. Yudhul Amr min asma'i ilal ar. Allah mengatur segala urusan dari langit menuju bumi. Aku katakan ayat, -ayat ini dari Jalalil. Sebenarnya Allah ada di atas sana, Subhanahu wa Taala. Dan ulu Allah, ulunya Allah itu ada tiga macam: ulu dha, wa ulu kader atau ulu sifat wa ulul qahar Allah ulul zat atiyat Allah di atas sana ulul qat itu ulul sifat sifatnya ada sifat-sifat sempurna dan ada sifat yang jelek dan tercela dan ulul qahar maka alasan para aimar terhuda sepakat akan tiga macam ulul untuk Allah adapun ahli al bidah maka mereka mengingkari ya Pak ulul zat Maka mereka meninggalkan ulu ulu'udzat Ada pun sifat Satu yang disepakati oleh semua orang muslimi Semua orang yang menisbatkan Dan mengakungi dirinya sebagai Islam Muslim Baik di al-sunat Ataupun ahlul bid'ah Wal-ayat dan ayat-ayat yang disebutkan Oleh penulis ayat yang Maknanya tegas dan jelas Menunjukkan ulu Dengan tiga macamnya Maka Makala katakan bahwa al-ainul awdim ulu dalam dalam ayat ini mencakup tiga macam ulu: ulu budhat, kader atau sifat dan uluul qahar. Amin tu mangfiz ini adalah dalil ulu budhat. Bawah qahiru fauqai badi ini dalil uluul qahar. Mementatap perahu hadal bab makasih apa yang mengundangkan. Ya, permasalahan ini dalam Al-Quran Wajah dia jumpai Al-Quran terdapat dalil yang tegas Dari Dari ayat yang demikian banyak Sebagaimana kandungan Ayat-ayat di atas Maka Jadilah keyakinan tentang Zat Allah ada di atas Seluruh makhluk Ada zat, uluh uh, Zat, kader dan kohar Itu semua berdasarkan Al-Quranul Karim Tubuh tanpa ta dengan dalil yang Kata'i, yang pasti Tidak menerima debat Dan debat Jadi adalah satu hal yang benar Yang menghilangkan keraguan Bagi pencari kebenaran Dan memenuhi Hati eh, Berbagai Keakinan dan percaya Dengan Kebenaran Subhanahu wa ta'ala Sehingga dalil tentang masalah ulu dalam Al-Quran sangat banyak sekali Sehingga dikatakan oleh Ba'tus Sabi'iyah Yang dikutip oleh Ibna Bila'is al-Hanafi di sarah Tuhawiyyah Bahasanya dalam Al-Quran lebih terdapat dalil lebih dari seribu dalil Seribu ayat atau potongan ayat ya, Yang jadi dalil Kalau Allah, Allah ada di atas sana Adapun dalil sunnah maka fakat Fadalat alihi Maka terdapat dalil Tentang ulu dengan sunnah Dengan Tiga macam sunnah Sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah Dan sunnah ikrauliyah Atau takririyah Menunjukkan adanya ulu Dalam hadis-hadis yang Demikian banyak yang telah sampai Derajat mutawatir dalam bentuk-bentuk dalam teks-teks eh, redaksi-redaksi yang sangat variatif. Jenis dalilnya adalah berupa sabda nabi. Itu perkataan nabi dan doa nabi ketika sujud. Subhanallah Al-A'la, masuk cintat, Robku yang dia adalah cint yang maha tinggi. Dan yang dimaksud dengan Al-A'la yang paling pokok masuk masuk di dalamnya adalah uluudat. Bikanjung juga firman diri sahabat Nabi SAW alaihi ya Allah subhanahu wa taala men qatal khalqa menetapkan penciptaan menulis di sisinya di atas asnya inna rahmatisafaqat ghadabi sesungguhnya rahmatku itu mendahului murkaku Dan nasehat dalil bahasanya sifat Allah itu bertingkat-tingkat. Sifat Allah itu bertingkat-tingkat. Tidak dalam level dan kelas yang sama. Ada yang ada yang lebih didahulukan, ada yang diakhirkan. Tidak sama level. Demikian juga, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah kalian merasa amanah, aman denganku, padahal aku adalah orang yang diberi amanah oleh Manfiz sama Allah yang Dia ada di atasnya langit. Berapa terdapat riat yang paling dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengangkat tangannya di atas mimbar pada hari Jumat dan mengatakan Allah ma'afizna ya Allah Tuhan kami telah mendengarkan kami. Demikian pula Nabi mengangkat tangannya ke arah langit saat memberikan khutbah kepada banyak orang pada hari Arafah. Pada saat para sahabat mengatakan satu kami bersaksi dia ya, engkau telah menyampaikan telah menunaikan amanah dan telah memberikan nasihat, menginginkan kebaikan untuk umatnya maka Nabi mengangkat tangannya ke atas dengan ditekuk sedikit ke depan kemudian mengatakan Allah masyadir, ya Allah saksikanlah kemudian dalil sunnah takiriyah adalah perkataan Nabi SAW mengatakan Takre Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak perempuan yang Nabi tanyai di manakah Allah dia mengatakan bersama Dan Nabi pun mendiamkan jawaban budak perempuan ini dan Nabi berkata kepada tuannya merdekakanlah budak perempuan ini fa innaha fa'nya fa'tahlil karena dia adalah budak yang beriman Berdasarkan fakta alil ini kita katakan di sini dalil bahasanya syarat semua budak yang boleh dimerdekakan dalam berbagai dalil harus budak yang beriman maka tidak boleh dan eh, tidak boleh memerdekakan budak kafir dan bahkan untuk bayar kafirah ini Kafara itu semuanya harus Buddha yang beriman Karena imanlah sebab Adanya iqtab Karena iman Adalah sebab illah Adanya iqtab Adanya pemerdekaan ini. Maka atas ini dalil Bahasanya uh, Berbagai ayat atau berbagai dalil yang Cuma memerintahkan Merdeka kalah Buddha Itu harus kita bawa kepada hadis ini Dengan mengatakan Budak yang boleh dimerdekakan Adalah budak yang beriman Jika semua dalil Yang memerintahkan Untuk memerdekakan budak Baik perintah anjuran Ataukah perintah wajib karena kafarah Semuanya harus dibawa Ke hadis ini Yaitu budak tersebut adalah Harus budak yang beriman Karena dalam hadis ini Nabi Menjelaskan bahasanya iman Itu adalah Illatun ita Ilah adanya al-itaq. Jika ilah tidak ada, maka tidak ada itaq. Maka tidak ada merdeka. Asalullah al-Fatihah al Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadin waala alihi wasallam. Wa alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum Thank yeah.